Tristețe Cosmică Dorm mările și asprele faleze. Nu-i nicăieri o rană să se vadă, Dar o durere rece de zăpadă S-a întins peste genuni să scânteieze. Și parcă lacrimi mari încep să cadă, Și parcă toate lumile sunt treze, Și sferele pornesc să sângereze În liniștea vibrândă ca o spadă. Abisul, timpul, marele întuneric. Se scoală încet în vechea lor treime și bat în pulsul miezului generic și tot mai pur, din via adâncime se înalță plânsul cosmosului sferic și geamătul tristeții anonime.